Jag tror att, att vi har en, en spännande framtid som, som troende Som ligger framför oss Saker kommer inte att fort bli som de alltid har varit Saker kommer att hända Och jag tror att, att, att Guds inflytande över vårt land kommer att öka Men han är ju alltid beroende av dig och mig Och, och Gud jobbar, samarbetar ju alltid med oss och han, han samar, samarbetade alltid med sin församling. Så att, så att Gud gör ju ingenting utan att han, han berättar vad han vill göra. Och, och, och det står att Gud talar till, till profeten. Och han, han talar till hedarna. Och, och, och det står att Gud gör ingenting utan att han först talar med, med sina profeter. Och, och, och det är ju att Gud vill ge inriktning han, han, han vill ge information om vad som kommer att hända innan det händer. Och därför så vill Gud, han vill förbereda våra hjärtan. Han vill förbereda oss så att när någonting nytt händer så är vi förbereda på insidan. Så att vi inte ser. Oj, då, vad, vad händer nu och så sen så, så är vi inte riktigt med men Jesus vill alltid att vi ska vara med i det skeende som är på väg att hända och jag tror att, att vi är på väg någonstans så jag tror att Guds är på väg någonstans och jag tror att, att eh, eh, han kommer att göra underbara saker och han kommer att använda dig och mig eh, och, och det är ju ingen självklarhet att han, att han använder dig och mig eh, men, men det är vad han vill han vill använda dig och mig och eh, låter vi han förbereda oss Så kommer vi få vara med På en härlig resa tillsammans med Jesus eh, äh, Jag skriver som titel eh, På, på undervisningen här skriver Att välkomna Den heliga ande I ditt och mitt liv och, och, och, och, och sen så skriver jag så här Vem är den heliga ande och Jag kommer ihåg, jag gick på gymnasiet Jag hade precis blivit, blivit frälst Så att, då tog jag ett beslut att, att jag ska ta med en bibel på skolan Så då tog jag med min bibel Varje dag så jag, hade jag med min bibel i. På den tiden så hade vi sådana här Attachéväsk Det var lite innan på 80-talet För jag gick på fyra år tekniskt. Och, och, och då tog jag med dem Och i den där attachéväskan Då hade jag min bibel med mig och, och jag minns inte Om jag tog det beslutet från början Eller om det var någonting som växte fram I mig men, men det kom en övertygelse Och det kom ett mod I mitt liv och jag bara kände att Jag måste göra det De andra måste få se att jag har kristen Så att på rasterna jag hade de här 15 minuters rasten På förmiddagen och på eftermiddagen Då tog jag fram min bibel Och då från början var de jättenyna Men vad har du för bok Peter? Ja jag har en bibel Och, och, och, och, och de som satt kvar jag Märkte att folk var nyfikna det var, Man tänkte ja men Nu blir jag ensam kvar i klassrummet De andra kommer att fly bort ifrån mig Men det blev inte så utan De satt kvar och så började de ställa frågor Jag kommer ihåg en klasskompis Han kom fram till mig och var lite irriterad på mig. Han sa, Peter, varför har inte du berättat att du är kristen? Och, och jag tänkte, varför säger han så? Och, och, och jag hade fortsatt att berätta att han är uppvuxen i ett kristet hem. Jag tror hans föräldrar var med i EFS-kyrkan. Jag vet inte om de lever idag, för de var ganska gamla då. Och... och, och, och så att jag förstod inte riktigt hans reaktion, men, men, men, men, äh, men i alla fall så det väckte någonting till liv i honom och, och, och, och, och på något sätt utmanade honom för att han har vuxit upp med föräldrarna som gått i kyrkan, kanske själv har gått i söndra som liten. Men äh, vi pratade inte så mycket om det utan det fick bli, mer blivit vittnesbörd för honom, men då hade en annan klasskompis. Som vi, vi satt ofta tillsammans med. Och, och, och, och då läste, lyssnade du på det här. Och så läste jag ett bibelord för honom. Och så, sen så ställde han frågor. Och då kommer jag ihåg att då frågar han om den heliga ande. Och sa han. Vem är den heliga ande? Och vad har den heliga ande med dig som troende att göra? Och då kommer jag ihåg. Då, då förklarar jag för honom vem den heliga ande är. Och vad den heliga ande... Kan göra i en kristen människas liv Och så sen när jag hade berättat det Då tittade han på mig Och så sa han sa han en mening till mig Som jag aldrig kommer att glömma Och, och så sa han så här att Peter, om det är sant det du säger Så är ni kristna så ineffektiva Så det liknar ingenting Och vad skulle jag säga Jag kunde inte säga någonting Utan... Jag bara fick ta det Och, och jag hade skrivit ner det där Men det gick bara rakt in i mitt liv Och, och, och jag blir påminn om det här Någon gång då och då Jag har ju säkert vittn om det här tidigare Och det är ju att, att Vi som troende har tillgång Till den heliga ande Och, och när vi läser evangelierna Så syftet med att För Jesus kom Var ju för att han, han skulle dö på korset Och för att ta våra synder på korset så att vi skulle bli fria från synder Vi skulle bli verkligen fria Och att hans frihet skulle få komma över oss Och att vi skulle bli hans barn Men det var inte bara det han kom för Utan eh, det var ett led i allt det han gjorde Men en av huvudsyftena till att varför han kom Det är för, för att han säger i Johannes evangelium Att jag kommer att lämna er och då säger jag till lärjungarna: ni får inte bli ledsna, ni får inte bli missmodiga för att jag går bort. Utan jag kommer att sända er en annan hjälpare som kommer att berätta för er hela sanningen. Han kommer att uppenbara för er, han kommer att visa för er och han kommer att lära er allt vad jag har sagt till er. Och... och så, det, så, så att, När Jesus berättade det För lärjungarna så sa han Att ni kan vara vid gott mod Även om jag lämnar er så lämnar Er inte ensamma. utan ni kommer Att få hjälp och ni kommer att få så mycket Hjälp så ni har Mer hjälp än vad ni någonsin kan behöva Och det är en helig ande Och jag tror att I den tid som vi är på väg in i nu Så tror jag att det kanske är viktigare än Någonting annat för oss som troende Det är att Lära känna den heliga ande. Att börja umgås med honom. Och jag kan säga så här att det är inte lätt att umgås med den heliga ande. För den heliga ande, han vill ha, ha dig och mig privat. Han, kommer ni ihåg när så säger att när ni ber så, så ska ni gå in i den kammare. Och när ni går in i den kammare då kommer din en fader att höra er. För då ber ni det fördålda. Och vet ni vem som verkar i det fördålda? Ja, det är den heliga ande. Den heliga ande arbetar med det och mig när det är tyst runt omkring oss. Många gånger så, så lever vi ett brus. Och, och, och det är ju världens brus. Och vi lever med massmedia och vi lever med allting runt omkring oss. Och ibland blir det aldrig tyst. Och ibland så blir det tyst så blir vi, blir vi rädda för tystnaden. För att vi blir obekväma, och vi vet inte hur vi ska hantera tystnaden. Men det finns en som vet att hantera tystnaden, och det är den heliga ande. han älskar när det blir tyst. Kommer ni ihåg den där berättelsen i Gamla testamentet? När, när Gud skulle gå förbi profeten, och, och, och det kommer jordbevämning. För många gånger så söker vi som människor, och även som kristna, söker vi det spektakulära. Vi vill se Gud göra mirakler Och det är ju underbart, det ska vi vilja vi vill, vi vill se Gud bota människor och så vidare Men det står att När jordbävningen kom så står det att Gud var inte i jordbävningen Så att Gud är inte alltid där det brusar Och lever om, det kan göra det För det gjorde det på pingstagen Då var det som en våldsam storm som kom över Jerusalem Och då var den en heligande I den stormen Men när han gick förbi profeten Så var han inte i jordbävningen Han var inte i stormen men sen kom det en stilla susning står det. Och när den stilla susningen kom Där var den heliga ande Och många gånger så är det så i våra liv också Att när den heliga ande kommer så kommer han tyst Han gör inte så mycket väsen av sig Så vi missar honom Och en av de bästa ställen att, att möta den heliga ande att möta honom I bönekammare I tystnaden Och när den heliga ande Får stillheten med oss Får den här dyrbara tiden med oss Vi kan ju spendera det Inklusive mig Vi kan spendera tid till mycket i livet Mycket oväsentligheter Men det som riktigt är väsentligt Där vill Gud Att vi spenderar vår tid Och när vi spenderar tiden där Då lär vi känna Gud Gud, den heliga ande. Och Gud, vi vet ju att, att den heligande. vem är den heligande? Han är Gud. Och, och vi vet att Gud det finns ju Gud är fadern och Guds sonen och Gud, den heligande. Och det som är underbart med, med, med Gud, det är ju att, att fadern och sonen är ande är ett. De flödar hela tiden tillsammans. De samarbetar hela tiden. Så att, du eh, kan slå upp eh, Lukas kapitel 3. Jag älskar att läsa det här stället. Eh, då står det så här att, eh, När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himmelen. Och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas Och från himmelen kom en röst. Du är min son, den älskade. Idag har jag min glädje. Och sen är här, här är det ett samarbete mellan Fadern, Sonen och den heliga Ande. Här hade Gud den heliga Ande kommit över Jesus. Och då talar Fadern från himmelen. att i gamla översättningen står det nästan ännu bättre: Denne är min älskade son. I honom har jag funnit behag. Och så är det också för dig och mig att när vi är öppna och låter den heliga ande verka i oss då talar fadern över våra liv att du är min älskade son i dig har jag funnit behag och, och det är lite grann det vad livet går ut på det är ju att, att, att Guds härlighet får komma över våra liv och att hans behag får komma över oss och ibland kan det finnas saker och ting i våra liv Som hindrar Guds härlighet från att komma över våra liv eh, och, och, och, och det är ju någonting i så fall han får berätta för oss Men det kan han berätta för oss när vi kommer till honom När vi kommer i vår kammare till honom Då visar han saker som vi, vi kanske inte har velat lämna de sakerna Vi har inte kanske velat lägga de sakerna åt sidan men när vi lägger de sakerna och sidan som står oss i vägen, eller så står den heliga ande i vägen. För den heliga ande är ganska känslig. Om vi ser så här att, att den heliga ande är väldigt stark, men samtidigt är han väldigt känslig. Det står att, att Jesus säger, om ni hädar mig så kommer det att bli förlåtet. Om ni till och med häda fader kommer att bli förlåten, men hädar är den heliga ande så kommer ni aldrig någonsin att få förlåtelse. Så det finns en känslighet med den heliga ande och den heliga ande kan man inte närma sig på vilket sätt som helst. Man kan inte, um, man kan inte lura den heliga ande. Det vet vi hur det gick i för de som försökte lura den heliga ande, de dog. Så att, så, att, så att det finns att umgås med att känna den heliga ande Bygger på en gudsfruktan Det bygger på att man har respekt för vem den heliga ande är Och den heliga ande, han är Gud Och han, han är Gud inte långt borta Utan han är Gud väldigt nära Och det att han finns i dig och mig Han finns på insidan av oss Och därför så, så är han väldigt noga med våra liv Han är väldigt noga med hur vi lever Och han är väldigt noga med, med vad vi sysslar med och vad vi inte sysslar med ibland så sysslar med saker som vi kanske inte ska syssla med och sen är det vissa saker vi ska syssla med som vi inte sysslar med. Ja, och en av de sakerna det är bönelivet. Bönelivet är nyckel. Kom ni ihåg när Jesus han, han blev döpt så står det medan han bad. Vet du någonting det medan du och jag ber som den heliga ande får tag i dig och mig. Och det var samma sak för Jesus. Jesus visar väg. Så medan han bad då öppnades himlen. Och det är samma sak för dig och mig också. Om himlen ska öppnas över ditt och mitt liv då måste vi be. Och ibland så när vi går, kommer in i bön då kan Gud säga att ja, men du, du har saker i ditt liv som du måste lägga åt sidan. Kommer ni ihåg vad David sa? Om jag har en synd i mitt hjärta då hör Gud inte mig. Då får jag inte den här närkontakten med honom. Så vi, vi, måste, vi måste söka honom och när vi söker honom måste vi vara beredda att lägga saker i våra liv åt sidan. Ibland kan det vara saker som den heliga ande har pekat på i flera år eller flera månader i våra liv. Men vi håller fast vid dem. För att vi vill inte släppa det. Och det hindrar den heliga andes verk i våra liv. Om han säger till dig att du måste släppa det, då måste du släppa det. För annars kommer du inte nära Gud. Och, och han är värd Den heliga ande är värd att släppa saker för Och eh, Det står faktiskt eh, Om den heliga ande att eh, Han vill ha Vi kan slå upp det, andra korinsebrevet 13 och 13 det Kan vara Bra lite bibelord på det Jag har skrivit 20 bibelord här Men jag hinner inte ta Närmötsvis alla dem Men det, det är oerhört Intressant att läsa om den heliga ande i Bibeln Det står väldigt mycket om den heliga ande Man tänker inte att det står så mycket om honom i Bibeln Men när man läser om det Jag, jag satt flera timmar igår kväll och bara läste Bibel ord efter Bibel Wow, att det står så här mycket om den heliga ande i Bibeln Jag var så fascinerad Och jag läste ord efter ord Men jag sa, hur ska jag kunna få ut det här imorgon? Hur ska jag kunna berätta om det här? Och jag, bara, jag bad i morse heliga anne var hjälp mig jag, menar, jag kan ju inte berätta vem du är Du måste berätta själv vem du är bara, Låt mig bara berätta om någon bibelord här och Du får själv förklara vem du är Och det är ju, hur ska man förklara Vem Gud är, det är ju omöjligt Det går ju inte Gud är ju mycket större än, än alla mina tankar Och allt det jag kan förbereda Så att, så att men, men, men jag bara, bara, Gud hjälp mig ande. bara Hjälp mig att berätta om dig så att vi blir hungriga efter dig. Så att vi vill ha dig, så att vi kommer närmare dig. Och det är inte för våra egen skull. Ja, dels det är det också för att den heligande kommer för att välsigna oss. Men sen är det ju för att vi ska få tag i det Gud har så att vi kan ge det vidare till någon annan. För du och jag, vi är en välsignelse. En Har du tänkt att, att någon som är en välsignelse kan ju aldrig hålla den för sig själv För då, är, då har man ju slutat vara en välsignelse Utan det, det bygger på att, att man tar emot någonting och att man ger ut någonting Så någonstans så, så blir man inte en reservoar Utan man, man blir mer en, en, en, en, en flodbädd eller en kanal för vad Gud vill göra och, och, och, och det finns ingen gräns för vad Gud kan göra genom ditt och mitt liv Om vi låter den heliga ande komma starkt över våra liv Jag kan säga så här, det finns inga problem för Luleå Om vi är öppna för den heliga ande Om vi är öppna för den heliga ande Så finns det inget problem med väckelse i vår stad Men ser vi till att hålla fast vid saker som han säger att vi ska släppa Då får vi problem och är det så med alla oss kristna i stan att vi håller fast vid en massa saker som han har sagt till oss och släpper flera år Ja, då kommer det inte att hända någonting. Men om vi börjar släppa saker som han säger till oss nu, käll, nu måste du släppa det här. Och, då, då, och när käll släpper det då kommer en ny välsignelse. Det kommer en ny fas, det kommer ett nytt verk av den heliga ande. Och därför så står det i Bibeln om att det kristens liv det handlar om helgelse, det handlar om att det handlar om att vi måste göra av oss med vissa saker. Vägen blir smalare. Och vi kan inte leva som vi gjorde för tio år sedan. För lever vi som vi gjorde för tio år sedan kommer vi att se det vi gjorde för tio år sedan. Men om vi vill se någonting nytt. Då måste vi lägga av oss någonting. Och kliva in och ta nya steg med Gud. Och när vi gör det. Då kommer en helig ande. Direkt att sanktionera med Guds kraft över våra liv. Och det står i Gamla testamentet står att Guds ögon överfar hela jorden. Han, han, det står att han söker efter dem som med sina hjärtan hänger sig till honom. Och när han ser någon, han letar, han letar efter dig och mig. Och han så fort vi ger tid i bön, eller så fort vi ger tid att läsa Guds ord, då kommer han med sin kraft. Och vem med Guds kraft? Ja, det är ju den heliga anden. Så fort vi gör oss tillgängliga, så är han tillgänglig. Det står om Gud att han är allestädets närvarande. Han finns överallt. Så fort någon öppnar sitt hjärta för honom då är den heliga är där. Och han väntar inte, han tvekar inte, han med om allvaren inte, han är där på en gång. För han, han, han känner våra hjärtan. Han vet vem vi är. Så han finns överallt. Och, och det pratar just om det. Det står i Fesebrevet, jag tror inte upp det. Men det står i kapitel 4, vers 30. Det står att bedröva inte den heliga ande Den heliga anden kan bli bedrövad. Han, han är känslig. Och, och vi vet ju att det, den heliga ande kom ju över Jesus så som en duva står det. Du duver är ju en bild det finns här tur, turtodduver de är väldigt känsliga de, de sätter sig inte ner om det lerar på marken de sätter sig inte där det ställer sig där utan de, de är väldigt noga med vars de sätter sig och så är det med den helig anda också han är också noga med vem han kommer över och det står vi kan slå upp det i romarbrevet 14 att jag vill uppmuntra att läs Läs Nu finns ju sådana sökmotorer Som så man kan ju söka nu på, på den heliga ande Och då får man upp alla ställen i Bibeln Som det står Där det står om den heliga ande eh, Jag prövar slå upp här eh, Häromdagen eh, Nya testamentet och så slog jag bara den heliga ande Och då fick jag upp massa träffar jag Vet inte hur många det var Så det står väldigt mycket Om den heliga ande Och, och, och man kan säga så här att att eh, när Jesus gick omkring Och gjorde gott Och botade alla Det står det i, i Aposegärna 10, 38 Att Jesus vann omkring och gjorde gott Och botade alla som var under jävlens våld För Gud var med honom Och, och när Jesus Och det är så underbart också När Jesus gick omkring Och botade eh, Och fräste människor Så sa han att, att, att, att Det är inte jag som gör det Utan det är den heliga ande som bor i mig som gör det. Så att Jesus dedikerade allting som han gjorde, dedikerade han tillbaka till fadern och Att det var Guds hand som gjorde det. Kommer du ihåg när de sa till honom: Det är med bälsebus som ni driver ut de onda andarna. Och då var de på farlig mark. För, de började, för då sa förklaran för dem: Att, att det är inte är med bälsebus som jag driver ut utan det är genom den heliga anden. Och, och, och, och, och vad heter det finns? Det, och det var det Jesus gjorde Det var att han, han dedikerade allting han gjorde Så sa han att det är en heliga ande i mig som gör det Och det var för att han Han är ju vår förebild Han är vår store bror Och han är den som har vandrat före oss För att han ville visa väg hur vi ska vandra Så som jag är, så den är ni också i den här världen Så att ni kan vandra på samma sätt som jag gjorde. Varför kan vi göra det? Jo, inte på grund av vårt, vår egen kraft. Inte på grund av vårt eget förstånd. Inte på grund av vad vi tycker och tänker och säger och så vidare. Men på grund av den heliga ande. Och då säger han dessutom i, i, i kapitel 14 i Johannes evangelium så säger han att ni ska göra samma gärningar som jag gör. Han säger jag är ännu större än de här gärningarna skulle göra för jag går till fadern och vad händer då? Jo, för då sände han den heliga ande och när han sände den heliga ande ja då blir det helt plötsligt möjligt för dig och mig att göra samma gärningar som Jesus gjorde men hur gör vi det? hur kommer vi dit? Hur, kommer vi, hur kan vi bli så fyllda med den heliga ande så vi kan göra samma saker som han gjorde? ja det finns ju olika sätt att göra det men jag tror en av de nycklarna att vi måste hitta en stund Vi måste hitta en tid Där vi kan vara i stillhet Och i tystnad med honom Vi måste gå in i vår kammare Och vi måste söka Guds ansikte Vi måste söka Gud För när vi söker Gud Då låter han sig finnas Det finns eh, Jag har hört historier om Det finns kristna som har De har levt hela sina liv Och de eh, de har sökt efter Gud, de har sökt efter den heliga ande De har sökt efter, efter det står i Bibeln står på många ställen Om att, att be i den heliga ande och, och, och det står om tungotalsbön och så vidare Att be i tungor Paulus sa det, jag ber mer än er alla i Korint i tungor Och, och det finns krisar som har levt hela sina liv Och de har bett Gud, ge mig tung, bönen Och de har bett i 40-50 år, de har aldrig fått det Sen har vi de som har bett och de har bett igenom Och människor får ta emot det Och, och, och, och vi ser nu under 1900-talet så är det väldigt många som har blivit döpta i den heliga ande Jesus säger det, att, att, att, eller Johannes Döpan säger att Efter mig kommer en som är större än jag Och han, han kommer för att döpa er i den heliga ande och i eld. Och tack och lov så har Gud gjort mycket det under 1900, i slutet på 1900-talet och nu 2000-talet att han döper oss i den heliga ande och vi har fått tag i det men sen är det att, att en del har betalar priset för att få tag i det och de uppskattar när de har betala priset för det men vi som har fått det lättvinligt förstår inte vilket pris de som har levt före oss har fått betala för att kunna be i tungor eh, och, och och därför ser jag att det finns ett allvar i det. Att när vi ber så kan vi be i vårt förstånd. Men vi kan också be i vår ande. Vi kan be i tunga. Och när vi ber i tunga så förstår vi inte vad vi ber om. Men Gud förstår vad vi ber om. För det är på Guds språk som vi ber. Och han snappar upp allting. Och han vet vad som rör sig i våra hjärtan. Och bönelivet är en, har alltid varit en nyckel- i starka kristna rörelser. Om man ser från, från, från apostlagärningarna så kan man läsa om hur de bad. Och, och, och de bad intensivt och, och, och, och det kunde hända jordbävningar efter deras böner. Men de fick betala ett pris. Och, och, och, och. Ibland kan det faktiskt vara bra att läsa lite veckers historia. Ibland så tar vi för givet det vi har. och Den uppenbarelse som, som finns idag över församlingarna. Vi kan ta det för givet, men det, det var inte för givet för kanske 150 år sedan. Då kanske det inte var så lätt fånget det vi vet idag. Men idag kan det bli ett försanthållande, det blir inte liv för oss. Men den heliga ande vill att, att det vi har i honom och det vi vet att det ska bli till liv för oss. Så att vi värdesätter den heliga ande, så att vi värdesätter den uppenbarelse som finns för oss tillgänglig idag utifrån skriften. Och det här är väldigt dyrbart. Och, och många har fått betala högt pris för att kunna få tag och kunna be tunger. Och vi kanske kan be tunger, men vi ber aldrig tunger. Varför gör vi inte det? Det kan vi fråga oss. Men vi kan säga så här: vi kan vända på det. Den heliga ande vill att vi börjar be tunger. Så ber du inte tunga börja be tunger. Kan du inte be tunger, då ska vi be för det här idag. Så att du får bli döpt i den heliga ande så att du kan bli i tunga, För det är vad Gud vill För att det är bara när vi ber i den heliga ande som det bryter igenom Vi kan be, vi kan be år ut och år in Det kommer inte att hända någonting Men kommer den smörjelsen över våra liv när vi ber Då kommer det att bryta igenom och när den heliga anden kommer, det är då kraften kommer att bryta igenom. Det är då kraften kommer att bryta festen över städer. Då kommer Guds kraft att bryta frihet över församlingar i en stad. Så att liv kan komma. Kommer ni ihåg vad Jesus sa? Han sa att, att från ert innersta ska strömmar av vatten flöda upp. Och, och, och när den heliga anden kommer så kommer det strömmar. Över våra liv och, och då kommer det en frihet Och det kommer ett uttryck Som inte har med dig och mig att göra Utan det är ett uttryck som har med Gud att göra Och det är att Gud vill säga någonting I den tid vi lever i Gud har ett budskap till våran generation Och ibland så säger jag Att vi måste anpassa oss efter den här världen Vi behöver inte anpassa oss efter den här världen Det enda den här världen behöver höra De behöver höra Gud Och när de hör Gud då kommer de att komma för Gud kan tala till alla generationer, och varje generation kommer att förstå att Gud är Gud. Men det viktigaste är om vi är öppna för en heligande eller inte. För en heligande kan vinna hela den här staden hur lätt som helst. Men vi kan inte göra det. Men en heligande kan. Så att han är våran hjälpare. Och han är tillgänglig för oss. Han är nära oss. Eh, sen står det så här att, att Guds kärlek är i våra hjärtan genom den heliga ande. Och jag tycker det är så underbart där att att, eh, att det är Guds egen kärlek utljuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Så att människor Oavsett bakgrund Oavsett omständigheter Känner alltid igen kärlek Det är ett språk alla förstår Alla förstår om det är Om det är Guds kärlek Som det är uttryck för Då förstår alla vad det är Och Guds kärlek Det finns ett jättebehov i världen idag Efter Guds kärlek och när de får höra om Guds kärlek När de får höra och känna Guds hjärta Faderns hjärta, vår himmelske fader Vilket hjärta han har för människor Vilket hjärta han har för barn Vilket hjärta han har för Oavsett vilken ålder, kön Eller bakgrund Eller historia Så smälter, människor smälter För Guds kärlek Och, och, och, och det står faktiskt i Bibeln Att Gud är kärleken Och den kärlek som man är den är också utgjuten i ditt och mitt hjärta genom den heliga ande. och Jag skriver så här att hur får vi tag i den heliga ande? Jag har varit inne lite grann på det. Och, och Vi vet ju hur det var för Jesus. När han bad så då öppnades ju himmelen. Och den heliga ande kom över honom. Vet du vad som händer när du och jag vet? Den heliga aldrig kommer att komma över oss. Sen vet vi att det, det står i Apostoliska jag kanske upp det, vers, kapitel 8, vers 17. Då står det så här att Jag kan läsa från vers 14 Då apostlarna i Jerusalem fick höra Att Samarien hade tagit emot Guds ord Så sände de dit Petrus och Johannes Och de kom ner och bad för dem Att de skulle få den heliga ande Och eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem för de var endast döpta i Herrens Jesu namn. Och så stod det, apostlarna, lade då händerna på dem och tog emot. Och de, eller det, tog emot den heliga ande. Så att den heliga ande kommer också via handpåläggning. Så att det var inne det att må, många kristna har betalat högt pris för att få... <tryck> För att få tag i, i, i den heliga ande. Och det finns en, en sekvens i Gamla testamentet som jag tänkte att vi skulle titta på. Och det är i andra andra av boken kapitel 2. Eh, eh, andra konung av boken kapitel 2. från första versen. Eh, och eh, här står det talas om eh, Elia. Profeten Elia och Elisa eh, Jag vet att eh, Jag tror Monica var inne på det eh, I pålysningarna eh, Just det här att, att Gud vill ge oss idéer Han vill, han vill öppna våra ögon eh, eh, Den heliga ande är väldigt kreativ eh, och, och, och den heliga ande Om förmåga att få dig och mig kreativa Att få oss att se saker som ligger bortom Våran egen horisont Ibland så ser vi ju Vi ser bara det vi ser vi ser bara det, det som är möjligt och, och, och, och det som vi klarar av med vår egen kraft. Men den heliga ande kan få oss att lyfta ögonen. Han kan få oss att se längre. Och eh, det var så här att, att eh, det var arm, armén hade slagit läger om, om, omkring, jag tror det var Samaria. Eh, eh, och I alla fall så var profeten där och fienden hade omringat dem. Och sen hade profeten med sig sin tjänare. Och, och tjänaren, han var lite orolig Och, och, och, och, och han sa vi kommer, vi kommer nog dö Vi kommer nog omkomma För att fienden Har övermannat oss Och vi är lägrade av dem Och då säger profeten Till, till honom Eller till Gud och säger han Gud kan inte du öppna hans ögon Så att han får se det jag ser Och det som hände då Det var att den här kärnens ögon Öppnades och så såg han Guds armé. Han såg Guds herrar runt omkring. Och då, då, då var det ju han Och då, då, då kunde han koppla av. Och många gånger är det så också att, att, att vi kan ju se alla faror. Vi läser nyheter. Vi kan, vi kan ju bli deprimerade när vi, när vi läser allt det negativa som händer runt omkring oss. Men då kan vi genom den heliga ande så kan den öppna ögonen för oss. Och vi kan se någonting annat. Ofta har Gud ett annat perspektiv Gud ser längre Gud ser bortom det vi ser idag Vi ser ju Den status som gäller just nu Men den heliga ande Han ser vad som kommer att komma Han ser vad som kommer att hända Och, och just den här Elisa då Det är roligt att se Vad hände med honom Hur fick han tag i den heliga ande Ja. Han var beroende av en annan gudsman Som hette Elia Och de var bägge, bägge profeter Så Elia var profet Och den här Elisa Han såg att den här Elia Han har någonting jag vill ha Jag måste få tag i det han har Och, och, och, och han visste inte hur Men någonstans hade en heligande sagt till Elisa Att om du följer med Elia så kommer du att få tag i Det Elia har Och han hade bestämt sig Jag ska ha det Vad som än händer Jag ska ha det Jag ska ha vad Elia har Och, och, och, och då står det en, en episod Just här, vi kan läsa den från första versen eh, Vid, vid en tid eh, Andra då Kapitel och vers 1. Vid den tid då herren, då herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind, så gick Elia och Elisa från Gilgal. De, de här två jobbade bra tillsammans. Och Elisa sa då till Elia, profeten sa till sin tjänare, då, Elisa: Han sa: Stanna här, för herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade Så sant Herren lever Och så sant du själv lever Jag lämnar dig inte Och de gick tillsammans då Ner till beten. Och då kom profetlärjungarna I Betel ut Till Elisa och sa till honom Vet du att Herren ska ta din Herre Ifrån dig idag Upp över ditt huvud Och han svarade ja jag vet men var tyst. Och Elisa sa till honom, eller Elia sa till honom, Elisa stanna här för Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade så sant Herren lever och så sant som du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och de kom till och så han, han hängde kvar. Han vägrade släppa taget. Utan han skulle hålla Elia i handen Han skulle föra med honom Varenda han gick så skulle han skugga honom Och följa honom Han vill inte missa någonting Han vet, stanna jag med profeten Då får jag se då får jag se När Gud gör saker och ting Och han tänkte, det här kan jag inte missa eh, Vers 6 eh, De fortsatte då Elia eh, sa återigen till honom Stanna här Elia För herren har sent mig till Jordan men han svarade, så sant Herren lever och så sant som du själv lever. Jag lämnar dig inte. Och de gick båda vidare. Men 50 av profetlärdjungarna gick och ställde sig på något avstånd längre bort. Medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, han väckte ihop den och han slog på vattnet. Då delade sig detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. Och när de hade kommit över sa Elia till Elisa Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar sig från dig. Och Elisa sa Må en dubbel arvslott av din ande komma över mig. Det var det han var ute efter hela tiden. Han var väldigt målmedveten. Han vägrade släppa taget om Melissa. Han bara, häng kvar och stanna här nu. Nej, vi jag stannar inte här. Jag lämnar dig inte, jag ska följa med dig. Var du än går ska jag följa med. Och det är det Jesus ville höra från oss också. Vart helst han går, vi följer med. Även om det blir lite tufft att följa honom. Nej, vi ska följa med. Vi, vi stannar inte, vi stannar inte någonstans Och Gud vill aldrig att vi stannar upp Utan han vill att vi följer honom Även om det kostar på Även om det tar på i våra liv Vi stannar inte upp utan vi fortsätter gå med honom Och när vi fortsätter gå med honom på det här sättet Vet ni vad han fick? Han fick tag i något, vi fortsätter läsa Vi tar bara hans bön igen Må en arvslott av din ande komma över mig han var målmedveten, hör ni bara hans övertygelse Det här han skulle ha det vad som än händer, det här vill jag ha vad tror du händer om vi säger samma sak Gud vill höra vår övertygelse, Gud vill höra vår tro, Är vi, vill vi ha någonting, då kommer vi att få det men vill vi inte ha någonting då får vi ju ingenting Elisa, han ville ha någonting, han fick någonting Och han svarade Du har bett om något svårt Men om du ser mig När jag blir tagen ifrån dig Då kommer du att ske dig Annars så sker det inte Och medan de gick och samtalade Se, då kom en vagn av eld Med hästar av eld Och skilde dem båda från varandra Och Elia för upp i stormvinden Upp till himlen då stod det, Elisa såg det och han ropade, min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Och sedan såg honom inte mer och Elisa tog tag i sina kläder. Han rev, revit ur dem och därefter så tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne. Och han vände tillbaka och ställde sig vid Jordans stranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av den och slog på vattnet och sa Var är Herren Elias Gud? Då nu också El Elisa slog på vattnet, delade sig åt båda sidor och han gick över. Så att nu hade han fått tag i den heliga ande. Så det första undret i hans liv var att dela Jordan. Det var ju inget litet under precis. Men han hade ju fött Elia. Han hade sett hur Elia gjorde. Han gjorde likadant. Han var en dubbel arvslott. Gud, dubbel så mycket kraft över mig än över Elisa. Och han fick tag i det. Och det som är roligt att se när man läser Bibeln. Om du studerar gamla testamentet och studerar om Elia. Så kommer du att se att det finns dokumenterat. Jag tror det är 15 eller 16 under eller mirakler i Elias tjänst som står i skriften. El, nej, Elia. Men om du läser om Elisa Så kom, kommer du att se att det finns 32 under och mirakler I hans hjärn som står dokumenterat i Bibeln Så att det står dokumenterat Dubbelt så många under i Elisas liv Än i Elias liv Och det sista undret i Elisas liv skedde när han, när han var död. Det är gud så roligt. För att Gud fullborar alltid allt vad han säger. Så har Gud sagt det, då kan vi lita på honom. Har han sagt det, då håller han det. Han kommer inte att ljuga för oss. Och han kan inte ljuga. Så det sista under, det var, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var, men, men det var det var någon som, ja, om det var någon strid eller någonting, men, men det var att graven låg, låg öppen där Elisa blev begravd och så var det någon som dog och när han dog så föll han ner i graven och när han kom i kontakt med Elisas ben så kom Guds kraft in i honom igen så han, Gud återuppväckte honom till liv igen. och, och, och, och Det är lite grann Guds lite grann humor i det hela, men... Men du säger Gud någonting till dig och mig. Då står han för det. Då kommer det att bli som han säger. Så att, och, och. Det finns ju väldigt mycket glädje i det här. Nu har jag varit lite sträng här när jag har talat om det. Men, men jag känner att det finns ett allvar i det. Vi kan missa det. Både du och jag kan missa allt det här. Med, om inte vi bestämmer oss som. Elisa gjorde för Elisa han bestämde jag ska ha tag i det här jag vill ha den heliga ande över mitt liv och när vi bestämmer oss att vi vill ha den heliga ande över våra liv då kommer den heliga ande Gud han hör vad vi ber om om våran bön är Gud jag vill ha dig jag vill att du heliga ande kommer över mitt liv ja då kommer den heliga ande över vårt liv Gud, han, han är ute en Gud så att om vi ber om vi ber om bröd och och sten istället. Jesus undervisar om det han säger istället, hur mycket ska han inte ge heliga ande till dem som ber honom? Och ber vi honom om den heliga ande då får vi den heliga ande. Och det är nog bön som Gud helst vill höra av oss kristna idag det är att Gud sänd nådens och bönens ande över mitt liv. Och när vi ber det då sänder han bönens och bönens ande om vi menar allvar. Om vi är precis som Elia vi kommer att bli prövare. Gud kommer att pröva våra så att Så det kom till, till eh, Elia. Elia lätt, gjorde det inte lätt för Elisa att få tag i vad han hade. Han sa, stanna nu här Elisa. För Gud har kallat mig nu till Betel. Du får inte följa mig. Du får stanna kvar här. Men han tog, han tog inte det. Han, han sa, nej. Jag stannade inte kvar utan jag Och så gick de till nästa ställe. Han säger, nu fick du föra med här. Men till nästa ställe jag ska. Då vill jag gå själv. Du får stanna här. Det var ju egentligen det han sa. Men han sa, nej. Jag accepterar inte det. Du kan inte stoppa mig. Så han, sa, så han bara det med. Av samma en gång till. Och, och jag tror det är så också. Gud prövar våra hjärtan. han prövar. Vad vill vi egentligen? Kommer ni ihåg när Jesus kom till Bartimeus? Han var ju blind så det var ju uppenbart vad han ville Men, men, men, men, men då, då, då, då säger Jesus till honom Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, men det var väl en onödig fråga För det var ju uppenbart vad han ville Men då, då sa han Ja men herre, jag vill ju ha min syn Och Jesus ställer samma fråga till dig och mig Vad vill vi egentligen? Vad är det vi har passion för? Vad är det vi vill? Går han före eller kommer han efter? Väljer vi honom före allting eller väljer vi honom efter några saker i våra liv? Det kan ju bara du och jag svara på. Och jag med. För han... Vi kan inte lura Gud. Vi kan inte lura Jesus. Han vet vad som finns. Han vet vars våran övertygelse ligger. Vill vi leva i tro. Då följer vi honom Han säger så här Elisa levde i tro Han hade bestämt sig Amen Så att äh, äh, äh, jag kan bara be För mötet avsluta så här Ja vi tackar dig Fader i himmelen För din kärlek är inte mot oss att du är en, en, en god fader och vi tackar dig för att, att du vill oss gott Och du vill omsluta oss på alla sidor Och du är så underbar, Fader Och vi tackar för att du är så mån om oss Och vi tackar dig, Fader i himmelen För att, för att du vet vad du vill med våra liv Du har kallat oss genom din son Jesus Kristus Och du har kallat oss med en helig kallelse och en hög kallelse som är dyrbar inför dig. Vi tackar dig också att den kallelse som, som du har kallat oss med inte är vår egen kallelse utan det är din kallelse Gud. Det är någonting vi måste ge respons till. Det är no någonting vi måste ge oss hem till. Men det är bara du som kan hjälpa oss och leda oss in i den kallelsen. Det är du heliga ande. Och vi tackar dig heliga ande för att, för att du öppnar våra ögon. Och du, du är den som kan lösa oss från det som förblindar oss. Du kan lösa oss från det som, som binder oss. Som håller oss tillbaka och som håller oss nere. Och du kan lösa oss ifrån det heliga ande. Du kan lösa oss, om vi inte kan se undren i skriften. Att vi inte ser undren i Bibeln. Så kan du lösa oss från det också heligaande. Du kan smörja våra ögon med ögonsalva. Så att vi börjar se. Så att vi kan se... Under den i skriften Så att vi kan tro på det vi läser Så att vi kan tro på den löften Så att vi kan hålla dig Gud för sannfärdig Ja vi tackar dig Heliga ande Ja för att du hjälper oss Vi tackar dig också för att För att du vill smörja Smörja våra böneliv Så att när vi ber så Ber vi inte bara tomma ord utan Att det får gå ut en kraft Det får gå ut en styrka i våra böner. Och vi tackar dig också för att, att när du kommer över oss Ande då förvandlar du våran otro till tro. Och, och du ger oss övertygelse som det vi har hört om Elisa här, här just nu. En man som vandrar i övertygelse. Vi vill också vara män och kvinnor som vandrar i övertygelse inför dig. Att vi får göra det som är välbehagligt inför dig. Att vi får vandra som, som du vandrar i Jesus. Du vandrade i den heliga andes kraft. Och vi tackade att vi får längta efter dig heligande. Precis som vi sjöng, heligande kom. Kom över oss heligande. Vi behöver dig heligande. Vi kan inte följa dig Gud utan din hjälp heligande. ande som oh, du rorora passe nere klara patoro lora baina nere klara baina sen klara lora baina å vi tackar dig heliga ande som du rororaba för du känner våra hjärtan du vet vad som rör sig på insidan av oss du vet vad vi brottas med du vet saker och ting som står i vägen i våra liv och ibland så vill vi bli fri från det, men vi lyckas inte själva i vår egen kraft men vi ber dig heligande Kom till oss, kom över oss Och hjälp oss i vår svaghet Att kunna bryta upp Med det som, som hindrar Som hindrar i våra liv Att följa dig Gud Som hindrar i våra liv Att ge oss till dig heligaande. Ja Vi bara ber Fader i himlen, Hjälp oss Hjälp oss att följa dig Hjälp oss att söka ditt ansikte Hjälp oss Att finna dig heliga ande Du som är kraftens ande Du som är vishetens ande Du som är Guds ande, härlighetens ande Du som förlöser Guds kärlek i våra hjärtan Du som leder oss på rätta vägar För Jesu namns skull Heliga ande Du som är ren Åh, oh, du som är Friare än någon annan person i universum Vi tackar dig heligande För att du kommer över oss Du löser oss Och låter oss gå Precis som du gjorde med, med den här mannen Som låg i sköna porten I gärningarna. Du löste honom Du satte honom fri Och du lät honom hoppa och springa Och prisa dig Gud och Vi tackar dig för att du kan lösa oss så att vi får prisa dig Gud från hjärt av hjärtats glädje. Oh, att vi får lova dig med hängivna hjärtan i tacksamhet över att du gör underbara saker i våra liv. Att du gör under på insidan av våra liv. Vi tackar dig heliga ande för att du frigör oss så att vi får leva det kristna livet som du Jesus har tänkt. Som du levde, Herre. Ja, vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig för en heliga ande. Ja, heligande, ande. Vi ber dig, kom. Kom över oss. Kom över oss. Du som är bönens ande. Du som hjälper och tar tag till oss när vi ber. Så kommer du och hjälper oss i våran bön. Vi tackar dig, heligande ande. För att du kommer med kraften över våra liv. Att vi hittar dig heligande Och vi finner dig när vi söker dig När vi går in i våran kammare När allting är tyst runt omkring oss Där hittar vi dig Gud Där hittar vi dig heligande Åh, rashirala rabbatorol Åh, heliga Ande, oh, rabbatiniriheligande Heligande Åh, oh, kom Kom med din frihet. Heliga ande. Du som är Guds rike. Du som är rättfärdighet och frid och glädje. Kom med rättfärdigheten över oss. Kom med friden över våra liv. Kom med, med glädjen. Heliga ande. Kom. Kom med bönen över oss. Kom med nåden över våra liv. Vi behöver dig heliga ande. Vi behöver dig Heliga ande Heliga ande Låt våra hjärtan börja ropa efter dig Låt våra hjärtan börja söka efter dig Låt oss inte stanna upp Låt oss inte stanna på vägen Och, och se saker och ting som händer runt omkring och bredvid oss Som distraherar oss Heliga ande Hjälp oss att gå vidare Heliga ande du som är kraftens and, Hjälp oss. Du som är våra hjälpare. Hjälp oss att gå vidare. I våra böneliv.